السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عالم الغيب والشهاده لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء Wa shhedu an la ilah ila Allah, wahdahu la sharika la. Yumhilu li alzhalim, hatta ida akhathahu lam yuflit. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa shhedu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Beqathu Allahu subhanahu wa ta'ala li yutimma bi karim al akhlaq wa rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sa'iril al anbiya'i wal mursalin Falendrimet e plota i takojn Allahu subhanahu wa ta'ala Zoti te gjithësisë të gjithë diturit të botës së dukshme dhe asaj të fshehtë aty nuk mund të fshihet asgjë në qiej dhe në tok dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut ai është i vetmi i adhuruar nuk ka ortak Allahu subhanahu wa ta'ala e afatizon mizorin, por kur ai vendos ta ndëshkoj, nuk ka më shpëtim për të. Ve Zoti nuk i bën pa drejtësi askujt. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu e dërgoi atë për të përso së virtytet e larta dhe blerat e lartat moralit. Allahu e drgoj atën si më shirë për gjithë botët, si më shirë për mbarë një rëzimin. O Zotë fale, bekoj dhe më shiroj atën familin e ti shoktë të tij, gjithpasuesit të tij, gjithvllëzërit e tij profet. Tënderuar shikues. Në këtë mision të radhës me lendën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala do të bëjmë fjalë për një kategori njerëzish aksat të vështir. Allahu sëfana o ta'ala i ka ndarë njërzit në të luntur dhe të dëshpëruar. Pa dyshim, besimtarët janë njërzit në të luntur. Ndërsa të dëshpëruarit janë jo besimtarët dhe hipokritet munafikët. Në emisionet e kaluara, kemi folur për cilësit e besimtarve. Dhe në emisionin para këti, kemi folur për cilësit e jo besimtarve. Ndërsa sot, me lejnë dhe vullnetin e laotës pano tala, do të flasim për një kategoritë vështir njërzish që quhen munafik apo hipokritë. të cilët për dushim janë njërëzit më të dëshpëruar. Para e migrimit të të dërguarit Allahu të sallallahu aleyhu a sellem, pra kur profetit sallallahu aleyhu a sellem, ka qenë në mekë, njërëzit ishim pozicionuar në dy grupe, besimtar dhe jo besimtar. Nuk ishte do një grup të tretë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 që në manifestonin islamin, shfaqnin islamin, por në zemrat e tyre, fshiknin kufrin, mohimin. Në gjuhën arabe, këta quhën munafik, apo hipokrit, si kurse i themine, por kjo fjalë njëhet nga barbe sem të artë, fjala munafik. Qëfar janë munafikët? Janë popullë frikatësak. Janë njëres që nuk kanë guzimin të përballen me realitetin. Ata nuk mund të përballeshin në konflikt të hapur me jo besimtarët. Se në e thamë, pas beteje së bedrit, kur nga dëmyhen besimtarët, këta nuk e enzinin më kokën mënafikët. Pa besimtarë që shfaqnin në islamin dhe fshiknin në zemrat të tyre kufrin. Kurani foli gjërësisht për këtë fraksion të armiqve të islamit, për shka këtë rezikshmëri së madhe që ata paraqesin. Me qëllim që të tërhej që vëmëndjen muslimanve që të ruhen nga sherit tyre. Në surën El Bekare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 e shpallura në Medinë në 17 prej tyre flitet për hipokrizin dhe cilësitë e hipokritëve. Për këtë kategori njerëzish flasin aty rreth 340 ajete kuranore. Madje në Kur'an ka një kaptin, një suret të plot të tituluar El Munafikun, Hipokritet. Se shë Ibn Kajimi, Allah umë shërof një djetar i math, Ibn Kajimi, thot, duket si kur kurani fred vetëm për qështjene tyre. Allah umë shërof një djetar i mafë, vazbuloj fityrën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 deri sa të përmbyset kjo bot, që t'i njohin ata të cilët kanë mënd dhe shohin me driten e Allahut s'fana ota ala. Në vazhdim me lejoni që t'e heth një drit, mbi cilësit më të spikatura të munafikve dhe shenja daluese të tyre me qëllim që të ruhemi prej tyre cilësitë e munafikëve ato janë të shumta Allahu subhanahu wa taala i përshkruan cilësitë e tyre në Kur'anin e shenjtë Fot Zoti i lartmadhëruar summun buk munum fa hum la yarjiun Ata janë të shurdhër më Me mes dhe të verbër kështu që nuk mund të shohin nuk mund të kthehen në rrugën e drejtë Ata nuk e dëgjojnë të vërtetën që iftonë në besim. Nuk e dëgjojnë atë që iftonë në besim. Imbullin veshët para së vërtetës. Ata nuk i shohin argumentat e kuranit dhe shenjat e Allahutës panë ota ala në këtë gjithësi. Ata janë me mecë dhe së vërtetës gjithashtu gjuhët e tyre janë njështare e zemrat e tyre janë të smura. Allahus fa në otala gjithmonë fotë të vërtetën. Wallahu jesh hëd in në munafiqine dhe ka dhibun. Allahu dëshmonë se i pokritët janë njështarë. Gjithashtu fotë fi qulubihim maradun fazadahumullah marada wa lahum adhabun aleem ne zemrat e tyre ka smundje çka smundje dyshim dhe hipokrizi dhe allahu vu ka shtuar atë smundjen edhe më shumë dhe për ta do të ketë dënim të dhimbshëm në traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam zemra e munafikut përshkruhet si e përmbysur. Cilësohet e përmbysur. Pse? Sepse munafiku e njohu të vërtetën dhe pastaj e mohoi atë. Po ashtu, për cilësive të tjera të munafikut janë edhe ato që të përmenden në hadithin e postës. Foth profeti sallallahu aleyhi وسلّم kur ai flet gënjen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 pas shadet, pas i njeri u futet në këtë fe, të mrekullu ashme. Namazin në na fiku e kryen me përtaqsi. E fal me trup, por jo me zemr. Dhe shumë pak e kujtonë Allahu s'pana o tala gjëtë namazit. Thotë Allahu s'pana o tala, o i dha kamu ila salati, kamu kusala. Jura unë në nasë,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 Sa dojë që të shpenzojnë, sepse ata shpenzojnë për su e faqe, dhe jo për hirë të laotë, s'pana o talë. Shpenzojnë të imponuar, japin, apodhurojnë të imponuar nga rethanat dhe situatat e ndryshme për të dukur, por jo për hirë të zotit. Për në e laotë, s'pana o talë, thotë në kuranin familartë, Kull enfiku tawan wakarha, la ju të qabbele minkum. Fua ju, o Muhammed, shpenzoni me apo pa dëshirë, nuk do t'ju pranohat ju. Nuk kini shpërblim të këllahu, s'pana o t'arë. Madje, pasuria dhe fëmijet e tyre, janë dëshkim për ta. Zotil Art Madhruar thot, felatu gjibë të ujibë ke amualuhum, ola auladuhum, innema juridullahu li juadhi behum fi, li juadhi behum biha fil hajatit dunja, otezhak anfusuhum, o hum kafirum. Prandaj mosim ahnis, as pasuria dhe as fëmijet e tyre, me të vërtet, Allah u dëshiron të të shkoj në përmjet të tyre në jetën e kësaj bote, dhe tu amar spirtin duke qenë jo besimtar. Munafiqët gjiqojnë me standarde të përmbysura. Përta virtytet janë vese dhe veset virtyte. Ata urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë, ata urdhrojnë për ligsi dhe ndalojnë nga e mira. El munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd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 Allahu i lartë madhuruar, thot, mu dheb dhe bine bejn e dharik, la ilaha u laj, wa la ilaha u laj, wa me ju dhulli lillahu, falen të gjithelahu se bila. Ata luhaten sa ndej dhe këndej, ndërmjet besimtarve dhe jo besimtarve. Nuk janë asme të parët, e të dytet, asme të dyjtët, asme besimtarët dhe asme jo besimtarët vepër atë që Allahu e humbet dikur nuk mund të gjesh rrugë shpëtimi. Dërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i përshkruan kështu, e përshkruan kështu munafikun e lëkundur, thotë: Shembulli i munafikut është si delia e çoroditur, e cila endet ndërmjet dy kopeve, nuk di se cilën prej tyre të ndjekë. Hipokritët, janë njërës me dy fytyra. Kur të akohen me ty, të labdërojnë për interesat ngushta personalë, e ndërësa mbra pakrave të flasin keqë, të shajnë e të përbuzin. Munafikët ka për e tyre, për munafikëve që të aprishin mëndirë me oratorinë e tyre. Ata janë majgjistarë të thekurë, ka nëftësim që të apareqesim në gjë njështërën si të vërtet, por zemrat e tyre janë të prishura. Allahu s'fana më të ala thot, vëjnë të te kullu të smauli kaulihim dhe kura ta flasin, ti uaveveshin fjales e tyre. Ata janë avokat të djallit, mos u besoa atyre.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 Në momentet të vështira, ata gati sa zdesin nga frika e paniku. Zotilart Madruar thot, fejda gjalë khaufu, rajtehum jam vërru në i lekë, të duru e ajunhum kelle dhi juhësha alehi minel meut. Kur i kap frika, ata vë të vështrojnë ty me sytës gurdëluar, si a i të cilit i sildhet rrotullë dhekja. Zakonisht, munafikët nuk janë të qetë. Kjo sepse ata një gjithmonë në gjithë qasë mendojnë se po zbulohen planë dhe intrigat e tyre. Jahsebu në kulle sa i hatin a lej. Ata mendojnë se gjithë dhëthirje eshtë kundër tyre. Por Allahus fanë o tala u aqqirë masken dhe bën që ta nxirin fytyrën e vërtet në situata të ndryshme sado që të fshihen dhe të mbulohen të kamuflohen zoti i lartnadhëruar thot faida dha hab al khawfu faida dha hab al khawfu salaqukum bil sinadin hidad dhe kur kalon frika kur u kalon frika atëherë ata, ata do të sulmojnë me gjuhë të mprejë ta. Munafikët i kanë zili besimtarët dhe mundohen që ti përçajn ata dhe të mbjellin armisime së tyre. Thotë Allahus përna u tala o le au dha'u khilale ku mje bëgune ku mën fitne dhe shumë shpet do të kishin zituar të silin të razira me si ushë. Munafikët talen me fene zotit dhe ironizojnë besimtarët. Këto ishin disa prej shumë e shumë cilësive të munafikve. Me qëllim që ne të njohim cilësit e tyre e të ruhemi i për e tyre. Po më jaftoj me kajshë në pjesën e parë të këti emisionin për të vazhduar in shalma o t'ara në pjesën e dytë për duke dasho t'ju flasë për dëmet që Munafikët i kanë siëllë islamit dhe musliman dhe. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rusë, Resulillah. Munafikët E kanë dëmtuar shumë Islami dhe muslimanët. I dërguari i Allahut sallallahu alejhi wasallam dhe shokët e tij kanë vuajtur shumë për shkak të tyre. Ata e akuzuan të dërguarin Allahut sallallahu alejhi wasallam për ndarje jo të drejtë të plaçës së luftës. Ditën e Uhudit, lideri tëre, B B i tyre Abdullah ibn Ubay bin Saluli U tërhojqë, u këthye, dezertoj me një të shtretën e ushtëris, në atë ditë kur muslimanët kishin shumë nevoj për dihë. Madje e munafikët kam bërë plane për të vrarë kriesën më të mirë të njërezimit në ersiren e natës, në betejen e tabukut. I bën këthiri, Allahume Shirov të ka thënë, asë kusht nuk ka shpëtuar pa u lënduar prej tyre. Ata e lënduan të dërguarin Allahun sëllallahu aleyhu sëllem në nderi në familje së ti. Shpifën, trilluan, e, e përhapën fjalet më të flishtë e më të ndyra për bashortën e ti të ndershme, a ishen, radi Allahu anha. Për rreth një muaj, i dërguar i Allahu të sëllallahu aleyhu sëllem bashkë me familin e ti, vua i ti shumë. Dërisa Allahu sëpana u taala, shpalli pa fajsin e aishës, radi Allahu anha, në surin e nur. Kër përshkonin për në luftën e tabukut, munafikët utadhen me profetin sëllallahu aleyhu sëllem. Utadhen me shokët e ti, dhe ma jetët me Kurani, ma jetët kuranore. Mirë po Allahu s'pana o tala, i deskreditoj dhe i silsoj i thanje dhe tyre kufr, mohim. Ata u munduan të justifikohen, por nuk u pranua justifikimi tyre. Vë lejnë s'altëhum leja kulenna innema kunna në khudu wa në l'abu. Kul abillahi, vë ajatihi vë resulihi kuntum të stëhzion, la të atedhiru te qad kefërtum bërë imanikum. E kur t'i pjusësht t'i o Muhammed, ata do thonë se në thjesht po flisni me po bënim shaka, po thuaju, a me Allahun ma jetet e ti dhe me të drgua në ti po taleni, as pak mos justifikoni, ju kini mahuar, pasim par, kishit besuar. Njëherë tjetër, munafikët janë talur, jo njëherë, për janë talur shumë herë, po për më përpërmënd një rast, janë talur me besimtarë, kërra ta jep një sadaka. Për Allah, u spana u tala, u azbuloj fityrën e vërtet, dhe u premtoj dënim të dhim shumë. E bime s'rudi, radi Allahu anhu nga tregonë, se kur i dërguar e Allahut sallallahu alaihu sallem në urdhëroj për të dhënë lëmosh, atëhere ne punonim si hamej, dhe nga jo që nëzirnim, nga kjo pun, jepnim lëmosh sadaqa. Ebu Akili, në preshobët profetit sallallahu alaihu sallem, dhe sadaqa një gjusë mësa profetik që bje a fërsisht një kilogram e gjusë më shqim. E ndërsa një tjetër, dhe dhe që ka mëtej për sësakajshë. Për shfarë bënë munafikët. Munafikët thanë, Allahun nuk ka nevoj për sadakane këti njeriu. Pra, atët e bua kili që dha, pak. Ndërsa për tjetërin thanë, këtë tjetërin nuk e bëri vetë të mse për sve fashë. Munafikët janë mëndimë dhejnjë të vetë ma shëtruarët, të vetë knashur, ata i përshmojnë të tjerët. Kur po këthejsh nga beteja e benjë mustalak, ata thanë, lejnë rëgjana, i le lë medinet, i le ju khriqen në lë aazum min hëll edhel. E kur të këthejhemi në medinet, pa dushim, a i që është më ndëruar, e këshim fjallën për Abdullah Bnu, U beyn, krye munafikun e Medines, liderin e tyre, ky mi ndëruar i tyre do ta dëboi atë që është më i ulti. S'takpo, për, për, për këtë kishin fjalën për profetin sallallahu alajhi wasallam, Zoti i vrafët. Por munafiqët nuk e dinë se nderimi, fuqia dhe krenaria dhe lavdia i përkasin Allahut, të dërguar te ti dhe besimtarët, sikurse thot Allahu subhanahu wa taala u lillahi në izzet, u lillahi në rresuli, u lillahi në muminin, u lakinë në munafikinë, lajef, laje alamur. Allahu i ndëroftë besimtarët e parë të cilët demaskuan liderin e munafikve, Abdullah Mnubejin, që asaj kohë e a i respektoj nga njërzit, nga populli ti, dhe këta e e kështë e fituar me hipokrizi. Qëfar bëndë të kë? Në ditën e gjuma, këj qohëj, para se të ligjeron të profetisë sërra, qohëj para njërzve, dhe u thosht atyre, o ju njërës, këj është i dërguari i Allahu të kjumë. Allahu ju nderoj në përmjet ti, dhe ju lartësoj, prandaj ju që farë duhet bëni, ju duhet të ndihmoni, të respektoni, dhe t'i bindeni a ti. Mirë po, në në në në në në në në në në në në në në në në në Ditën e Uhudit kënëzori fetyrën e vërtet bashkë me ataj që e pasuan. Atë ditë kërë muslimanët këshin shumë nevoj, a i desertoj, betejnë dhe u këthyve me një të tretën e u shtrisë duke nëzirë në, në sheshë fetyrën e ditë vërtetë. Pas kësaj, a i përsëri me ndonët e se o ti mashtronët e muslimanët, unë ngurit përsëri të digjironte para profetit sallallahu alejhi wasallam. Porq tradh muslimanët e kapën për rroba e tërhiqën fort dhe i than: "Uluar miqi Allahut, nuk je ti për këtë fjalë." Pas asaj që bëre, pas asaj, asaj poshtërsie që bëre ditën e Uhudit. Pastaj ai ka ai ka dal nga xhamia duke kapërcyer me njerëzit e thoshte: "Për Zotin, u nuk thash do një gjë të keqe." Vëtë Allahusë përnavë t'ala je hlifune billahi innehum minkum vë ma hum minkum vë lakin, vë lakin nëhum ka omu je frakun ata betojen për Allahun se sikur janë me ju por në të vërtit ata nuk janë me ju ata janë njërës flikacak i drëguar i Allahusë njëhte disa prej munafikve dhe i ja atregoj Hudhaif es radii Allahu anhu emra te disa prej tyre. Hudhaifja shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam quhet Sahibus Sirr, do njeriu qe dinte sekretet e profetit se mjaft sekretet dërguar te Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një listë, një emër, një listë me emrat e munafikve ja tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam Hudhaif es radii Allahu anhu. Por profeti nuk i nuk i njihnte tërë Edhe pse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam jetoi me ta për vite me radhë. Allahu subhanahu wa taala fa la taalemuhum, nahnu naalemuhum. Ti nuk i jeta, ne i njohim ata. E pra, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i njehte munafiqët edhe pse jetoi me ta për një kohë të gjatë. Nga se Uh, është shumë e vështirë njohë e gjendjesë të tyres, përsa ta shfaqin të kundër të nëmë e asaj që fshehin uh, në zemrat, në zemrat e tyre. Uh, Përëndaj, ne duhet që t'i gjykojmë njërzit nga uh, pami e jashë, mësikur se veprojë profetisë rësem, nga jo që shfaqin dhe jo, jo që fshehin. E lusim Allahun, subhanëm oteala, që në ruaj nga të gjitha fitnet, që ofshin ato të dukshme apo të fshehta, O Zot, ruaj gjuhën tona nga gënjeshtrat dëshmi, dhe dëshmia e rrem, ruaj sultanin nga pabesia dhe poshtërsia, dhe zemrat tona nga dyshimi, i vitaria dhe hipokrizia. O Zot, mos i shmang zemrat tona nga e vërteta, pasi që na udhëzove. T'lutemi ju jo Allah, na dhuro nga mëshira jote pakufishme vërteti e gjithëdhruues. O Zot i ynë, na forco dhe na përqendro në fen tënde. Të lutëm ju Allah, mos në tërpëror në ditën e kja meti, në ditën e rinjalljes, në atë ditë kur njëriut nuk do t'i bëjt dobi, asë pasuria dhe asë fëmija, përvej se ati që shkonte ka Allahume zemër të shëndetëshme. Të lutëm ju Allah, në mësot gjishka që në në në bënd dobi, në ruaj nga hipokrizia dhe hipokritet. O Zotë yën, në dhorë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe në ruaj nga dënimi ziarit, o zëllëna falëne, përindri tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit. O sallallahu ala nëbina Muhammad, o ala alihi, o sahbihi, o sëllëmet e sëllimën këthira, dheri në misionin e, e ardhshëm. Assalamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatuh. Oh.